Du lyssnar på Radio Landsman, ett Sverigeväntligt alternativ. Idag gästas vi av mannen, myten, legenden Roger Salström, även känd som främlingsfientlig gubbsläm, islamofob, rasist, fascist, kommunist, sionist, jude och nazist. Har jag missat något? Nej, det tror jag faktiskt inte. Bra, då kör vi. Nu får Konrad och jag ta och välkomna dig Roger, hej på dig. Hej, tack så mycket hej, hej, för att du kom med. Ja det är bara kul att ha med dig. Vi tänkte väl precis som att vi intervjuade Ingrid förra veckan som du vet. Och eh, du kan väl ta och presentera dig lite kort för de som inte vet vem du är. Uh, ja. Hej, Roger Salström heter jag. Uh, jobbar på Respect International som fotograf och journalist. Jag är ganska synlig och bullrar och brakar mycket i sociala medier har tidigare drivit ett antal bloggar som har eh, väckt en del uppmärksamhet. Okej. Okay. Eh, nej, men vi kan ju gå direkt till början till The Baby Year, så att säga, med blogghelvetet, som många säkert känner igen. Eh, jag tänkte undra lite hur det började. Ja, det börjar väl egentligen på många sätt. Jag har ju alltid varit intresserad av internet och media, och när man fick möjligheten att börja blogga så slog jag ju på det ganska tidigt. Mm. Och eh, det, jag tyckte det var ett bra sätt att Först och främst kunna få skriva av sina egna personliga tankar kring saker och ting. Och den bloggen växte ganska kraftigt och det gick fort också. Och jag berörde ju ämnen som, som jag själv tyckte att var intressant egentligen. Det, det är väl så de flesta börjar blogga, man vill skriva någonting som man själv tycker är intressant. Och i mitt fall så var det ju religion och politik. Har du alltid varit intresserad av det eller är det något som kom kommer på senare år? Eller? Ja, ju äldre jag blir så intresserar jag väl mer för politik faktiskt. Vi är, jag tycker väl att, kanske att man är lite bortskämd i Sverige för det är så lätt att bara förlita sig på, på politiker. Men ju äldre man blir desto mer inser man ju... Hur man påverkas av politik. Man, som ung behöver man egentligen inte bry sig om sånt. Då är det ju mamma och pappa som handlar om allting. Men en sak jag har tänkt på som säkert många sitter och tänker på och gnuggar huvud på gällande. Det är ju att många känner ju att de vill säga något. De vill få ut sina åsikter och tankar och så. Men det är ju svårt. Det är ju väldigt svårt att nå ut till människor och, och, och få sin blogg, sin hemsida och växa och så. Eh, din började ju uppenbarligen växa väldigt mycket. Eh, mm. Vad tror du det berodde på då? Ja, För jag frågade alltså... bara, vilket år, vilket år publicerade du den första gången om man säger så? Oj, när kan ha varit? Kan ha varit 07 kanske? Ah, Okej. Okay. Mm. Någonting sånt här tror jag att det var. Ja, det, det, det finns ju många sätt att bli kändis i bloggsfären om man säger så. Ett sätt är ju att bara vara väldigt smart och se till att man syns och hörs överallt. Vilket jag gjorde. Jag gick in och kommenterade på andra stora bloggar. Jag såg till att jag skrev om aktuella nyheter så att jag alltid dyker upp i alla flöden förr i tiden. Då när man hade, jag kommer inte ihåg vad det nätverket hette Men det fanns ju något nätverk tiden Som de flesta tidningar använde Som visar upp vilka, som är, vilka bloggar som har skrivit om deras nyheter mm, just det. Och där placerade jag mig ganska högt varje gång För att jag hade mycket besökare Så då klättrade jag på den listan Och sen då som sagt var det man gapig och skrikig Och då väcker mig uppmärksamhet helt enkelt men händer det att eftersom eh, din, dina inlägg och så dök upp mycket på politiskt korrekta hemsidor och så att säga, hände det att de försökte stoppa det på något vis då? Eller? Ja, till den första början var det ju ganska enkelt att få in det man ville skriva för att då, då, var, jag, då, då var jag kritisk emot SD. För att när jag började med mitt bloggande, då, då var jag kritisk mot SD och skrev en hel del kritiska artiklar om SD också. Och då var det inga större problem att få synas i nyhetsflödet på DN och Svenska Dagbladet och Aftonbladet och nu och alla sajter och som hade de här nätverken. Uh, inga problem överhuvudtaget. Men ju mer jag gick emot att jag började skriva, inte positiva artiklar, men att jag började ändra inställning kring SD så började jag märka att det blir svårare och svårare att synas på vissa ställen. Mm. Uh, och sen då det, det som verkligen satte dödsstöten för att synas det var ju när jag började kritisera islam. Då gick det helt plötsligt ifrån att ha varit en underhållande reklam, religionskritisk blogg som folk satt och skrattade och hade jätteroliga diskussioner på så gick det helt plötsligt till att bli en främlingsfientlig och rasistisk blogg mm. enligt folk. Enligt folket. Ja. Men får jag fråga, när du började skriva bloggen, vi kommer väl in på det senare, men du tog ju en sväng från vänster till höger inom jättestora citationstecken här. Mm. Kom den svängen under tiden du, du skrev bloggen? Eller, eller har du redan vänt, om man säger så, när du började? Nej, det, det kom under hela under den perioden när jag hade blogghelvetet. Så, ja. så, så när du så. märkte då att man inte fick kritisera islam, kan jag tänka mig, så gick ja. upp en liten klocka där. <clears throat> ja. Ja, alltså för det, det var ju, jag, jag, jag ser, hela, hela blogghelvetet var ju en, en intellektuell process för mig på många sätt. För att det var så lätt att stå och gapa och bara säga att SD är dum och elaka. Mm. Uh, och så fick man massor av likes på det och så fick man massor av polare över internet och folk tyckte att man var jätterolig. Mm. Uh, sen ju mer jag läste på och ju mer jag tjafsade emot till exempel Toraf Alvsson i Kalmar desto mer märkte jag att jag fick mer och mer motargument, vilket gjorde att jag var tvungen att läsa på mer och mer och mer. Och till slut så funkar det inte saker längre de hade ju mer argument som var hållbara än vad jag hade, därför att det enda jag hade var att skrika islamofob och rasist Ja, en mycket speciell känsla där det men, men jag måste ju säga, klappa både mig själv och dig och flera många på axeln, att, att ta den vändningen är ju inte det bland det svåraste att gjort det hela mitt liv Mm. Men att, att man ändå är så hederlig liksom. att så här, Jag hade nog valt bort den om jag hade kunnat för jag, Det var ju mycket enklare Jag var mycket gladare när jag var upp, om Man säger så, men, men att sanningen måste fram ja. Ja, men jag, jag tror, jag tror det, det, det stora problemet här Ligger väl i att människor Har ju väldigt svårt att erkänna att de har haft fel mm. det, det, Folk har väldigt svårt för det Det har också jag har svårt att erkänna att jag har haft fel Men någonstans måste man ju ändå Komma till den tanken Någonstans att eh, jäklar Nu får jag nog ta och tänka om mer. Mm. Och då, är det, då får man ta tjuren över honan. Um, och, och, och och, och man behöver inte ställa om hela sin världsbild. Vilket jag trodde ett tag där att jag trodde ju på fullast allvar i nästan en månadstid hade ju en minlivskris där jag på fullast allvar trodde att jag hade gått och blivit nazist. Nej, ja, jag känner det ändå Simla väl. Och det, är en, det är det som jag tror skrämmer folk att om bara för att man råkar hålla med SD kanske är en fråga så, mm. så blir du inte nazist. Du blir inte nazist. Det, det är bara. Man kan väl säga att min process har liksom lett till att från att ha sett SD som ett litet trollparti och ett gäng dårar så har det gått till att jag ser SD som vilket parti som helst. Mm. Och de ska tala lika mycket kritik och lika mycket frågasättande som alla andra. Ja, ja. absolut. Eh, det får man ju säga att de gör. Eh, absolut. Men jag tycker ändå att det är nästan obehagligt att man ser hur starkt hjärntvätt man har varit utsatt ifrån. Där man, alltså, man tror att man själv är rasist eller nazist för att man till exempel vill kritisera islam. Och man vet ju intellektuellt att det här hänger ju inte ihop. Men det sitter mm. ändå så djupt inbara i ryggraden att när man kritiserar man islam är man nazist. Jag kan ju ta mina närmaste vänner som är, de är högutbildade. Eh, många är matematiker och extremt intelligenta människor. Mm. Vi är alla negativa till religion och alla där ståndare vill ha, ha makt inom politiken. Och vi har haft jättemånga diskussioner om kristendomen, judendomen, buddhismen och så vidare och så vidare. Och pratat om alla sekter och suttit och fnissat. Och tyckt att saintologerna är minst han lite konstiga. Mm. Men så fort vi kommer till islam. Så då blir de livrädda. Mm. Då skruvas det på sig. Och då blir det istället. Ja, men man ska nog inte vara så fobisk emot. Och så vidare och så vidare. Det är jätteoärligt. Ja absolut. Jag um. återkommer lite till det här. Som vi pratade om igår Roger. Just det här med hur människor. Och kanske du själv och kanske Konrad Tänkte förut att. Just det så här är det för att jag vill att det ska vara så. Mm. Tänket som du hade då, antar mm. ja, jag. Jo, men det, det, det ligger mycket i det. Jag kan ju jämföra, när man, de få människor från vänstersidan som vågar verkligen prata med mig. Och som vågar träffa mig. Eh, över en fika och så vidare. Det brukar bli väldigt intressanta diskussioner. Därför att det brukar sluta i att, att de säger alltid, men jag önskar ju att det vore så här. Mm. Och det, det, det. Visst, man får gärna gå kring och önska att världen skulle vara rosa fluffluff fluff och i ett konstant disney-tillstånd av lycka. Men det blir den inte bara genom att du önskar att det skulle vara så. Då får du sträva efter detta med, med rationella argument och rationella handlingar inte, inte gap och skika och kasta sten. Nej, och identifiera de faktiska problemen också. men menar, vill man ha en bättre integration till exempel, då måste man ju först se vad det är som skiter sig i integrationen. Man kan inte bara säga att alla svenskar är rasister och alla arbetsgivare är rasister, för det är ju inte så. Nej. Och kämpar man emot det här luftslottet det kan man göra mycket som Man kan hälla mycket pengar som helst för detta. Mm. Och det kommer ju bara skapa rasism istället. Mm. Och det tror jag vi kommer se nu tyvärr och ganska här i framtiden att folk tröttnar ju mer och mer och Mm. Och då blir man förbannad på pizzabagan Som inte är något fel alls ja. ja precis, det är ju det som skrämmer mig I allt detta Att Vi kommer att hamna i en situation Tyvärr i framtiden tror jag när, eh, Nu tror jag inte SD kommer att vara de som är drivande Utan andra extrema partier mm. När de får mer makt eh, Så kommer vi hamna i en situation där vi helt enkelt Börjar bestraffa alla muslimer mm. Och det är precis. inte alla muslimer som är problemet Utan det är de, de inom islam Som landar isla, islam Som ett politiskt verktyg mm eller det, att säga att de är problemet kanske fel, eller jo, jag ser dem som problemet därför att det är inte kompatibelt med de värderingar jag står för och det, de ska tåla att jag kritiserar det. Ja men absolut och, och liksom religion för mig är ju det är ju någonting, någonting du tror i ditt huvud hemma och där mm. slutar det. Sen är det inte mer. Men det det har ingenting i politiken att göra. Det har ingenting liksom, på allmänna mötesplatser att göra. Mm. Det har ingenting på arbetsplatserna att göra ens. Till exempel om man känner att man behöver be under sin arbetstid. Det får man helt enkelt inte göra. Visst, det kanske är jättehemskt och, och sådär. Men, men man kan inte, inte bara få göra precis vad man vill i religionens namn. Vi kan inte ha ett sådant samhälle. Nej. Då men, tänker jag hittar på en egen religion där jag inte behöver jobba. Men ska få massa pengar gratis av staten. Ja, ja. Men att, att de inte kan ta kritik. Det måste väl bara innebära i så fall att de helt enkelt inte har något motargument då. Att de bara skriker rakt ut och sen kommer de inte in något motargument till varför de ska få den här extra moskén eller varför de ska ha kött eller halal slaktat kött eller halal godis eller vad det nu är. Mm. annat än, ja men det är vår religion Jaha, yeah. men, men varför och varför ska det påverka alla oss andra i samhället? Mm. Det är livsvalden det så, jag kommer ihåg när jag bodde i Uppsala så pratade jag ganska mycket med, med folk som var ganska hardcore kristna jag är inte världens mest belästa person när det kommer till biologi, kemi och fysik och så där. men jag har grundläggande kunskaper och sen är det svårare att googla sig fram och läsa sig till saker och ting och vi kan diskutera sådana saker som evolution till exempel, och de, de vägrar helt enkelt bara att ta in etablerat mm. fakta kring detta mm. och de säger att de behöver tror tro på detta därför att min religion säger att det här är fel mm. och då vill jag liksom veta men vad är det i din religion som säger att det här är fel nej men det står bara så alla former av bokstavstroende är livsfarligt det, jag menar, det har vi nazismen är ett lysande exempel på det de, de var ju helt bokstavstroende på, i, i, sina, i sina yttranden och sina idé, i sin idévärld judar vonde elaka, romer vonde elaka så var det bara, de skulle bort det fanns inga rationella logiska förklaringar till varför man egentligen skulle utrota judarna. Mm. Det fanns inga rationella argumenter varför man skulle utrota romer. Utan mm. det var bara så. Man, man hade bara fått för sig att det ska vara så här. Jo, men det är även den här kunskapsfientligheten. Liksom. För jag menar, man kan ju inte tänka sig att det skulle sitta en kristen evolutionsförnekare i riksdagen. Det skulle inte hända. Men en islamisk kan ja, absolut tänka mig. Jag kan tänka mig att det här nu vet jag inte. Men vad heter den... Vad, ber vad, vad, vad ber det, ja. Han är ju, verkar ju vara i alla fall ganska bokstavstroende Så jag antar att han inte tror på evolutionen Och det mm. är ju, hade inte han varit just eh, på islam Eller han är väl till och med islamist Så finns ju inte det här Men igen, de får ju massa, massa konstiga frikort hela tiden mm. Och att en så djupt religiös människa Överhuvudtaget sitter så högt upp i vårt politiska system Ser jag som ett jätteproblem alltså. Absolut, det är, det är jättefarligt det, vi, kan jämfört, vi kan ta med USA till exempel som är faktiskt, jag vill inte säga att det är en teokrati men det är, många gånger i den politiska världen är de faktiskt farligt nära att vara just en teokrati. Mm, absolut. Och, och där kan man se vilka knäppskallar som springer omkring och Gud har sagt och Gud vill det här och nu ska vi tacka Gud och, och det, det är inte bra. Det är aldrig bra för ett samhälle. Det finns alldeles, med i hand av, av människans historia så vet vi att det inte går med samhällen där Gud är inblandat. Mm. Så man brukar säga att att få en god människa att göra onda saker krävs det faktiskt religion. Och så mm. är det ju ganska ofta. Mm. Och Det ser man ju med religiösa konflikter att folk som har fel religion, de blir ju slaktade liksom på ett, på ett mm. väldigt obehagligt sätt i religionens namn. Liksom. Ja. Och det är ju ganska logiskt för att jag kan ju någonstans förstå att om du verkligen tror på någon form av gud och, han, och den här guden verkligen hatar andra människor då ja. det är det klart att man kan slänga sin egen moral åt sidan och bara gå in och Ja, bara döda liksom. Men. Det som är så skämmande med det är att vuxna människor kan göra det. Det mm. som blir än mer skämmande är att man uppfostrar sina barn att göra det. Mm. Ja, ja, just. Det är det som är, för det har vi ett bra exempel till, ifrån, till exempel från eh, Palestina. Hur man styr barn, alltså att hata judar i barnprogram, serietidningar. Mm. Hamas ut och, och lär ut ett judehat som de här barnen växer upp i. Mm. Och det, det är säkert på samma sätt man uppfostrade de som var övertygade nazister uppfostrade sina barn i nazismens synsätt på saker och ting mm, mm. alltså lämna barn utanför sånt här det, mm. barn ska inte behöva bry sig om såna här grejer förrän de är en 15, 16, 17, 18 egentligen, mm. då, då kan de själva ta besluten kring sånt här. Och det tycker jag faktiskt man ser det har jag märkt väldigt mycket nu sen jag vaknade upp man säger så att även här i Sverige indoktrinerar vi barn liksom till att älska mångkulturen helt, helt blint och får väldigt tidigt lära sig att att ja, säger man så så är man rasist och säger man så ser man det och säger man så så är man det och det är väldigt taskigt att lägga det på barn för det är ganska svåra moraliska frågor och jag har ju själv pratat med liksom yngre släktningar där det kanske är en invandrare i klassen som beter sig väldigt väldigt dåligt. Mm. Men de vågar liksom inte säga små barn. Vågar inte säga till så som de skulle säga till en svensk. För mm. att den här personen då är ju synd om det alltså, olika sätt. Ja. Alltså, de har vi, vi, har, det. Vi, vi har ju uppfostrat eller vi håller ju på att uppfostra en, ett par, eller vi har uppfostrat ett par generationer nu där vi har lärt de här människorna att göra skillnad på människor beroende på hudfärg. Mm. Och där har vi rasism. Är ja, det... det är väl det som är rasism. Jag vet inte, allt möjligt är ju rasism för tiden. Men, men det är väl inte svårare att behandla någon på ett annorlunda sätt positivt eller negativt, beroende på den personens hudfärg så är det väl alltid rasism. Ja, det borde ju vara så. Men vi har ju i någon form av godhetsiver här så har vi tappat spåret på detta. Och det handlar mycket om att jag tror själv att de här antirasisterna som slår sig för bröstet och vill vara goda människor, de har ju mest egoistiska skäl till att göra detta. De vill helt enkelt bara känna sig goda. Och de ser invandrare, inte alla invandrare, för det är bara vissa invandrare De med vad de anser vara rätt hudfärg. Som de de ser dem som små tamagotchis eller som små husdjur som de ska ta hand om lite. Precis, e också Man kan ställa krav på dem på något sätt. Inte sådana krav som alla andra har, utan de måste ha... Nej, de Ta, ta upploppen i hus, blir ett jättebra exempel. Ja, absolut. Det var ju ingen som sa fittungar, ta dem. Nej, mm. det, var ju, det här var ju Sveriges fel och det var ja, det fanns ju alltid massa ursäkter. Mm. Och det är så skrämmande sätt. att Precis som du säger, det här är ju människor som vem som helst. Annars, det här är inga, inga djur som man måste klappa med hår. Du får ju ställa mm. krav på de här människorna. Precis som man ställer krav på alla andra också. Ja. Men Roger, jag tänkte på det nu, det här vi är inne på nu och pratar om när vi pratar om islam och invandring. Det förklarar ju så att säga då varför människor kallar dig som jag sa i början där förändringsfientlisna, mofob och så vidare. Men då tänker jag på det, jag sa ju även zionist och jude. Ja. Och då tänker jag, fråga dig, vad beror det på? Beror det på att som du lite tidigare för en stund sedan så pratar om nazister och så vidare... Eller vad beror det på och Vad är det för människor det kommer ifrån så att säga Som kallar dig sådana saker ja, Jag har ju någon benägenhet Att uh, nå ut till alla sorters människor Och uh, jag har ju uh, Ganska jobbiga ovänner ifrån, uh, andra, från, från den tyngre högra sidan Eller hur man ska kalla dem mm. Och de anser ju Att jag är jude och kommunist Jag är en jag är en knallkork tycker de Jag är en vänsterdåre tycker de mm. Därför att, ja, det är ju deras sätt att se världen. De är ju bara den raka motsatsen av vad vänstersidan är. Mm. Och det, jag, jag är jättefascinerad över alla de här jag har fått ifrån höger till vänster. Jag är allas fiende på något sätt. Och jag, jag sitter någonstans i mitten och blir omkring sparkad hela tiden. Mm. <laughs> det, det, det, det, man är som en liten studsboll i folks hjärnor på något sätt. Jag tycker det är ganska roligt. För, för det är ingen av de här människorna som egentligen har lyssnat på eller vill ens förstå vad det är jag pratar om egentligen. Nej. Jag tycker det är synd därför att i hela den här debatten när det är så polariserat som det är när det är höger eller vänster, svart eller vitt, av eller på. Så är det ju just den, de som lider mest. Det är de som står i mitten av hela debatten och vill föra en debatt kring saker och ting. Mm. Men nu har ju vi mer eller mindre blivit kidnappar av minoriteter från både höger och vänstersidan. Mm. Som bara tilldelar och cepetet, gapar och skriker och vissa använder våld. Det sker både på höger och vänster sida. Så att det är dysfunktionellt allting. Debatten som förs i alla i massmedia den är väl så gott som död skulle jag vilja säga. Det är otroligt sällan man ser en... en ja, Säger vi säga att någon släpper en, en insändare som är lite kritisk mot invandringen då kommer det ju direkt upp fem svar på den dagen efter. Där det står rasism, eh, vad är det man brukar säga krattar, fiskar i unkna vatten den krattar gången ja. för Sverigedemokraterna direkt man gör dem till någon slags skurkar och där dör ju alltid debatten ja. istället för att som man brukar göra bemöta med sakargument mm. jag, ja. jag kommer ihåg när jag började få problem med en kille från ett högerextremt parti på Twitter för några år sedan han kunde inte argumentera för sin sak så det slutade med att han började hota mig istället och bara hänga ut en massa saker om mig privata saker och sådär mm. och det är tyvärr så det funkar både från ifrån båda hållen Mm. När, när argumenten tryter så då blir det så här istället. Jag, skulle aldrig, jag tror aldrig jag har sagt någonting väldigt personligt, eller gjort mm. hoppat på någon på det här sättet bara för att jag saknat argument. Så ja, Då håller jag väl tyst tills jag kommit på ett argument istället. Mm. Sen kanske jag uttryckt mig ibland på ett sätt som kan, men du är mest bara få provocera många gånger. Så att det... Men du måste ju nog ändå vara den enda i Sverige som blir kallad både kommunist och nazist. Jag, <laughs> ja. jag har aldrig hört talas om någon annan förutom du. Nej. Det, det kanske är värd ett pris för Ja, jag kanske får skapa mig ett eget alternativt epitetspris Eller någonting mm, just det. Ja, ja. Pläst, pläst ja. Men om man ska gå tillbaks då Och vara inne på det här lite också Hur man skapar sig många besökare och hur man gör Men om man tänker då sen mot slutet av bloggens existens Hur många besökare hade du ungefär då? Oj, det kommer jag inte ihåg, men vad kan han lägga kanske på en 8-10 000 besökare om dagen kanske? När det var som allra stökigast och bråkast. Det tror jag ju många är avundsjuka på, självklart. Jag menar, det är bara att tänka för oss själva, jag menar, skulle vi ha 8-10 000 lyssnare per program så hade det varit jättebra. Mm. Men det tråkiga är, om man tänker ett steg längre, att det kan ju låta väldigt mycket. Men mm. i det stora hela, tråkigt nog, så är det ju inte det. Nej. Hur många människor är det inte som bor i det här landet? Ja. Det är flera miljoner. Mm. Så det är ju klart att vi har ju... Även fast man kan se någonting lyckat så... Så är det ändå en väldigt lång väg att gå. Och vad tror du är det bästa sättet då? Att nå fler människor? Det, det är väl den stora frågan. Och vad tror du? Ja, det är väl som sagt att bara se till att synas och höras. Och sen att man uppför sig också. Precis. Det är det som är den nyckeln till det hela. Att man eh, inte tillåter sig att bli provocerad och falla in i de här eh, människorna som inte har några argument. Att anledningen till att de, att de vill provocera dig, det är ju därför att de vill få dig att tappa balansen så att du börjar säga dumma saker. Mm. Det jag är helt van, jag brukar säga, säga något åt fler på till exempel Twitter, folk som jag tror håller med mig när de börjar slänga sig med men kanske neger och svartskall och sådana grejer. Jag bara håll, vet, säg ingenting. För man förstör ju så fruktansvärt mycket. Mm. Och det tror inte jag folk förstår. Och jag kan förstå att många blir, liksom, de blir frustrerade och arga. Och sådär särskilt med tanke på att debatten sköts. Men <coughs> vi måste ju vara ett steg över detta. Ja. För att säger du neger så kommer alla. Kommer den, kan det komma med liksom, Aftonbladet nästa dag? Oh! Så här är de. så här är alla som kritiserar invandring. Ja. Ja. Och det är e väldigt viktigt ja. att man håller sig ifrån det. Ja. Jag själv aldrig uttryckt sådana ord. Uh, och jag har inte ens de tankarna på något sätt det, det de, de, alla de här supernegativa begreppen som, som vissa människor slänger ut sig, det finns inte i min föreställningsvärld mm. och det är därför jag tycker det är så konstigt att folk omkring och, och tror att jag att jag egentligen tycker och tänker och vill säga de här orden fast jag bitar mig hårt i kinden ungefär Jaha, tänker det det är jättemånga som jag pratat med som blir besvikna när, de, när jag visar dem min inkorg eller när jag visar när de, när de börjar följa mig på på Facebook till exempel. Mm. Och, eller när de börjar följa mig på Twitter för att en del har ju talat om mig. Det är därför de börjar följa mig. Mm. Och de sitter fortfarande och väntar på att jag ska säga det där en ordet. Eller säga något om negativt om judar och så vidare och så vidare. Men mm. det kommer inte att komma. Jag skriver muslim och islam. Och när jag skriver muslim och islam så menar jag det i ett, i ett sammanhang gällande som politisk islam. Mm. Jag, jag, jag menar inte alla muslimer. Det vore det det ganska pantat av mig. Därför att då skulle jag tala in om min syster, eftersom hon själv är muslim, så. Mm. Jag, menar, jag vet att min syster inte är någon rabiat självmordsbombar. Hon, hon har bara valt en religion. Så att, och det, det är ju trevligt att hon har gjort det. Ja, det är konstigt. För det är det som är också det här med att dra kam. Liksom att, att säga att svenskar är rasister. Och att det är ett rasistiskt land. Och sånt här, det, det får man ju alltid säga. Det är ja. ingen som bryr sig om det. Utan tvärtom ska man gärna hålla med och gilla det. Och säga att ja, alla är rasister. Och svenskar. Mm. Vilket jag tycker är fruktansvärt. Vad är det vi själv vill vi har? Jag menar, man kan ju faktiskt då kolla och vända sig till forskningen och de undersökningar som är gjorda. Och Sverige är ju ett av de absolut minst rasistiska länderna som finns. Ja. Den riktiga rasismen finns. så är faktiskt mer i Afrika och sådär, liksom i klamsamhällen. Och... Ja. <hör> Intressant är nu som hände i Malmö när de misshandlade den här killen. Då verkar ju plötsligt folk förstå att ja men invandrare kan också vara rasister ja. klart att de kan vara det och troligen, många kommer ju från samhällen som kanske inte är lika mycket utvecklade och därför så går det ju mer rasism det, det fattar väl vem som helst kan man ju tycka ja, det, alltså det är oftast argument man brukar köra med att det är bara lågutbildade vita människor som är rasister mm och, men det gäller ju bara här tydligen. Det mm. gäller inte lågutbildade afrikaner till exempel. Det finns ju Nej. inte en chans i världen att en lågutbildad afrikan skulle kunna vara sist. Utan Nej. i så fall han är han utsatt för någon komplott av, av vita slavvägare på 1700-talet på något sätt. Det finns väl inga lågutbildade afrikaner vi pratar om? Det... Nej då du säger ja. <laughs> ja, förl förl Förlåt Erik Ullenhag, det var inte meningen. <laughs> ja. jag ber om <laughs> ja, det är det om ursäkt. Nej men just det ni säger också att eh, jag får ju höra från... Eh, vänner och bekanta som är lite om man säger mer politiskt korrekta människor att ja du ibland är du lite så här rasistisk men det invandrare är ju faktiskt de största rasisterna av dem alla, mm. säger de och det stämmer ju ja, det tror jag för jag efter vad jag har hört från bland annat en, en bekant som är halvinvandrare då, så att, säga, att hans mor då som är invandrare hon säger både det ena och det andra kan man ju säga. Mm. Sånt som de flesta svenskarna inte skulle säga. Ja. Det är, jag har äh, många vänner från Iran. Mm. Och äh, deras tankar om araber är inte de, de smäckaste om man säger så. Nej. Det är otroligt nedsättande och, och många gånger rent sagt rasistiska saker de säger. Men de har ju något frikort på något sätt så att de, mm. de kommer undan. Och sen kan jag ju känna mig att alltså, jag kan förstå det. För de kommer ju ofta från krigsdrabbade länder kanske. Och sådär. <skratt> du vet ju även i, i Bosnienkriget. Var det ju, då hatar du verkligen sidorna av varandra jättemycket. Mm. Och trots att det givetvis inte är rätt att hata en hel folkgrupp. Så får man ändå förstå det kanske lite. Att om vi har kommit en, en viss etnicitet. Och kanske bränt hela din by. Då är det nog väldigt mänskligt att liksom hata de ja. människorna. Absolut ja, alltså... inte bra eller rätt på något sätt. Men man får ju lite förståelse för det. Det här med att bli förbannad på någon annan... Du, det här vi har ett, Jag brukar tycka bland annat antirasister Och nu var allt de vi kallar sig Liberala och progressiva och så vidare De, de är egentligen lika pantade i huvudet Som hardcore troende Som högerkristna som är Tro på kreationism Och som Al-Qaida och, och de här Därför att de plockar bort Den biologiska biten hos oss människor De mm. vägrar att förstå att vi är djur Vi är en del av ett helt system Och även om vi har byggt häftiga flygplan har varit på månen och eh, bilar och vi använder olja och så vidare, så har vi faktiskt fortfarande kvar en massa biologiska saker i vår ryggmärg som vi styrs utav, av, ja, drifter det... och så vidare. Och det är det, det de vill inte acceptera detta riktigt. Det skämmer dem på något sätt att vi, mm. vi är faktiskt bara apor som mm. styrs utav, av, av ganska grundläggande mekanismer som mm. styr hela naturen. Fast man vill plocka bort oss därifrån. Ja men precis, och det här visar sig varje gång en person slår i sitt tangentbord och han förlorar ett spel eller skriker på tvn. Det här är ju mm. egentligen ett bisarrt beteende som du mm. tycker är ganska normalt. Men det ser ju ändå att vi styrs av väldigt andra saker och jag håller verkligen med det här. Men det är väl samma sak som att de, de vill att vi inte ska vara djur. De vill, de vill att vi ska vara någon slags människor som har kontroll på allting. Och det kanske jag med vill, men nu är det inte så. Ja. Nej, de måste man måste respektera djuret vi har i oss. Ja, alltså det, det är ingen ursäkt på något sätt att vi, att människan kan vara as mot varandra att genom att säga att vi är djur. Men mm, nej, nej. de oftast brukar argument komma att vi människor är annorlunda för att vi har ett samvete. Mm. Då skulle jag vilja säga att å, det kanske är det som fuckar upp det för oss i så fall. Mm. För att samvetet gör att människan kan börja ljuga för sig själv. Vi kan börja hitta på lugn om oss själva. Vi kan förvränga självbilden och så vidare. Så att, då skulle jag nästan vilja påstå att eh, då är självbilden negativ för människan och människans utveckling. Ja, och sen är ju samvetet otroligt subjektivt. Jag menar, där, där den ena får dåligt samvete om man inte liksom, könsstympar sitt barn. För så är det ju säkert på vissa sätt, för det är en väldigt viktig sak. Det ja. är det ju kanske inte här i väst. Det är ju väldigt kulturellt liksom, betingat och sådär. Ja, det är klart det är kulturellt betingat. Människor är inte lika, vilket, vilket de antirasisterna tycks tro att alla människor vill vara svenska på något sätt, eller alla mm. människor är svenskar och mm. alla är lika mumsepruttiga och goa, men det är inte, det är en jäkla skillnad på människor, det är bara att ta en sväng över till överbron, jag bor ju ner i Malmö och är ganska ofta i Köpenhamn mm. det är en jätteskillnad på en svensk och en dansk, i sättet att tänka sättet att vara, sättet att diskutera sätt att se saker och ting att uppleva saker och ting, mm. och det är ingenting negativt människor ska vara annorlunda tycker jag jag, jag, jag förstår inte varför de antirasisterna är så rädda för, att, för olikheter mm. man hör ju väldigt ofta det här ett, ett argument som jag själv hade när jag var vänsterkille är att nej men alla liksom kallade raser eller vad ni vill, vi borde bara blandas och bli en stor geggamoja mm. men nu kan jag känna varför det, det är, det finns en jättebra saker med att vi är olika man mm. behöver inte tycka illa om varandra, det är, det är väl skillnaden mellan människor som, som gör det bra och intressant att träffas, ja. ska alla vara exakt samma och tycka likadant, se likadant ut, prata samma språk och samma kultur Ja, jag, fick, jag, fick en sån, jag fick en sån tankeställare när jag var nere i, i Sydafrika en massa år sedan. Eh, då hade jag en liten roadtrip in i Namibia och träffade bland annat Sandfolket. De som klickar när de pratar. Mm, mm, mm. Och eh, då satt jag och tänkte på såna här grejer. Men det är väl klart att alla människor ska blandas, blandas upp och bli någon, någon sån här Disney-sörja något slag. Där vi lever i ett lyckotillstånd. Mm. Men... Vad fasen, då förlorar vi ju de här människorna. Då förlorar mm. vi ju det unika med, med mänskligheten. Mm. Det är det jag har sagt. Att man kan inte blanda in ordet mångfald. När man pratar om mångkultur. För mångkultur dödar mångfald. Ja, ja faktiskt ja, det är så. Alltså, det är inget, mångkultur är jättebra. Det är bara det att mångkultur. För många människor verkar det bara handla om att få lite nyspännande mat. Och lite häftiga färger på tygerna. Mm. Hade mångkultur bara handlat om detta. Hade det varit hur bra som helst. Mm. Men nu är det så att nu har vi kultur X och Y här och den ena vill fira födelsedagar på det här sättet. Och den andra vill fira mm. födelsedagar på det andra sättet. Då måste vi hitta någon kompromiss här på något sätt. Det går inte att säga att den ena är bättre än den andra. Därför att det är inte så. Visst, kulturer, jag tycker själv att den västerländska kulturen är helt klart överlägsen än, än många andra kulturer i världen. Mm. Men det betyder inte att jag, att jag tycker att den är överlägsen. Det betyder inte att jag lägger in något fördömmande, att de andra är helt värdelösa. Nej, precis. Vi är unika på vårat sätt här. Ja. Jag föredrar att leva här. Jag skulle inte vilja leva i en hydda i Sydamerika. Därför att sannolikheten att jag överlever i en liten hydda i Sydamerika i djungeln är ganska liten. Ja, ja. Nej, och sen kan man igen då, Man ju ändå vända sig till forskning. Liksom, och, och det här, fråga vilken statsvetare eller politisk kunnig person som helst. Då kommer de förhoppningsvis att säga att ju, ju, ju mindre säger alltså, ju, ju färre olika kulturer som blandas i till exempel ett land, desto bättre är det. Mm. ju mer homogent det är, och det är inte alls konstigt liksom, för att vi är ju vår kultur och jag umgås ju hellre med någon som jag förstår ungefär hur de tänker, nu säger jag inte att alla svenskar är exakt likadana, mm. men, men någon som är jag en sån här klickperson som du sa, jag skulle antagligen ha väldigt svårt att förstå hans tankesätt, hans värderingar och sånt där det kunde vara intressant och spännande, men det kanske mm. inte är någon, jag kanske inte vill leva i ett samhälle där det är väldigt många sådana här människor som skiljer sig så mycket från mig själv nej Nej, men det är ju ganska mänskligt där med att det finns och det är också en sån sak som finns i, i ryggmärgen hos oss att söka upp likasinnade om man vill vara i grupper där man trivs Titta mm. bara i Spanien ja. där, dit svenskar åker ja. de samlar sig på ett och samma ställe där eller i Norge för den delen det Jag med tänker det. ju Södermalm ett annat bra exempel är ju att titta på invandringen i Sverige invandrare ja. från Mellanöstern väljer att bosätta sig där det finns andra människor från Mellanöstern Förklart du, du, är fri och bo, du, du, alltså du får bosätta dig vart du vill i Sverige. Mm. Det är ingen som tvingar de här invandrarna att till exempel bosätta sig i Rosengård. Det är det generellt människor tror. Att det ja. är vi, det är politikerna som tvingar dem dit. Nej men de flyttar väl, till, de flyttar väl dit om de är utplacerade någonstans. Mm. Läste jag. Såklart de gör det, de är också människor precis som vi. Men ja. jag vill ju då gärna bo med många svenskar. Men mm. det kan jag nog inte riktigt säga, tänker jag. För då skulle jag kallas rasist antagligen. Mm. Ja, men då kommer det två sådana dumma frågor. Vad är svenskt? Alltså, <tryck> och det är sånt jävla jag, jag förstår inte att det... För det, det man kan inte definiera sådana saker. Men jag brukar svara. Ja, men vad är italienskt? Vad är spanskt? Vad är grekiskt? Liksom. Det är svårt att sätta fingret exakt på det. Men alla vet ju vad vi pratar. om jag, jag När jag pratar med extrema vänstermänniskor. Så brukar jag fråga om vad som är typiskt palestinskt. Och mm. då brukar de blocka mig. För de kan oftast inte svara på det. Och då inser de själva troll. att de har... <tryck> ja, precis. Troll. Mm. Och, det, och det är jättesynt. Varje kultur och varje land. Och även om nu då... Till och med jag kan hålla med om att länder är konstruktioner och så vidare. Men det är nödvändiga konstruktioner. Hade vi inte delat in våra den här märkliga planeten Tellus så då hade vi nog våra samhällen och byar och så vidare inte uppstått. Nej, precis. Det, det är det här med äganderätten på något sätt. Den, den är ganska viktig tror jag för oss människor... Är. Jo visst, och man, kan ju, man kan ju filosofera som en hippie lite teoretiskt om att ja, allt borde vara gratis alla borde vara vänner bla, bla, bla. men jag mm. menar som du säger, vi lever inte i någon Disney-värld vi lever i människor är djur, vi är ganska vi är egoistiska, aggressiva, vi har ganska mycket saker och mm. det behövs ju till exempel att man delar upp folk på olika sätt och det är väl mm. det som är det fina, jag är sån här då bor jag här, du är sån, då bor du där mm. borta och så bor du där och så bor du där och sen träffas vi när vi vill, men vi ska ju inte tvingas umgås på ett väldigt onaturligt sätt folk som är väldigt, väldigt skilda Nej, jag, alltså jag kan ju tycka som så här till exempel att när det kommer då till islam som växer ganska mycket och, får mycket, och, och som får otroligt mycket uppmärksamhet mycket i media i Sverige mm. jag kan ju känna så här, vill jag uppleva islam, då åker jag ju till ett land som styrs av de här islamska värderingarna så fall. då åker mm. jag till Saudarabien mm. jag behöver inte ha det hemma hos mig i min trappuppgång det, det, det, mm. det är likadant om jag vill uppleva mm. Italien, då säger jag inte att då ringer ju inte mitt kommentar och säger, hörru gubbskaller nu får du faktiskt att importera lite italienare här för jag vill uppleva lite mångkultur. Då mm. mm, åker faktiskt ner till Italien och upplever deras mat och kultur ja. och språk och människor. Det är så och precis, svenskar har gjort väldigt länge och, och ja. uppskattat väldigt mycket så jag förstår inte varför man skulle vilja ta bort det egentligen till mm. allting som ni säger blir rätt och samma. Mm. Jag menar, det kommer ta bort eh, till vad ska vi säga, 80% av resandet och det, de resterande 20%, det är naturen. Jo, men det är även en italienare som vill komma till Sverige, han vill väl uppleva Sverige, gissar jag. Liksom. Mm. Precis. Och precis det... De som vill fry från islam, vart ska de ta vägen? Ja. Menar med den här, nu säger jag inte att eller, jo, jag kan faktiskt säga att islam tar över på ett sätt. För att om, om det följer exakt samma utveckling nu i, under lång tid så kommer islam att ta över, Sen får vi se om det blir så eller inte. Mm. Men de som, det är många flyr från det här otroliga förtrycket som är i många länder. Vad fan ska de ta vägen till slut? Ja, ja slutet? Alltså de, det är de egentligen vi borde prata om. Och det är, det, det är deras öden vi borde prata om. Det är deras historier vi borde föra fram. Men till och med de blir ju rasistanklagade. Mm. Eller bara tystade lite. Eller, eller tystade, ja. Och det, det är jättesyn. Därför att vi har en massa människor som har flyttat från länder. Iran är ett lysande exempel. Mm. Där, vi, där vi har de haft ett iranier eller persier. Nu vet jag inte vad man ska säga om dem. nu blir säkert någon arg. Mm. Men de har haft ett eget land som blir invaderade av araber en gång i tiden. Och deras mm. kultur håller på att pulveriseras. Mm. Och när Tjanen blev avsatt och kommuni tog över så då dök Iran ner i ett helveteshål. Och människor flydde därifrån. Mm. Och de här människorna sitter i någon märklig form av gisslandraman på många olika sätt. Alla är här i Sverige för samtidigt som de invandrar i Sverige så har man ju lyckats göra den, den här invandrarfrågan också till en fråga om islam och muslimer. Så att mm. de, de, de sitter fast på något sätt, de kan inte uttala sig för att uttala de sig om någonting om muslimer och islam, ja då blir det som så att då säger de ju faktiskt någonting negativt om invandring också helt plötsligt. Ja, precis. Vilket är helt bizarrt ju. Det är klart, sakerna skulle diskuteras var för sig. Och visst kan islam och muslim, muslimfrågan om min invandring att göra. Men det är, det är faktiskt två separata frågor på sätt och vis. Mm. Men eh, sista frågan då gällande blogghelvetet. Och det är väl den stora frågan då. Varför valde du att lägga ner bloggen? Ja, det, det var det här när jag då hade haft eh, drivit religionskritik ganska länge. Och kom in på islam så upptäckte att islam fick mer och mer... Eh, Utrymme på bloggen. Mm. Och till slut så kände jag att islam... Det, det är så stort det här ämnet. Så det behöver en, en egen plattform helt enkelt. Och ja. då valde jag att starta... Allahou Ja, just gällande den sidan då. Den känner väl säkert många till också. Valde du då och... Alltså det var ju hundraprocentigt... Bara gällande islam. Eller var det, var det även andra ämnen då? Det var ju... Förklaringen till bloggen var att... Den, den här bloggen handlar inte om... om enskilda muslimer, eller om enskilda muslimers tankar kring en islamisk andlighet, eller muslimsk andlighet eller vad man ska kalla det för utan det handlar om politisk isla islamism alltså väpnad islam, det handlar om muslimska terrorister mm. det var det som var mitt syfte, det var det det handlar om jag, jag skrev aldrig någonting om enskilda muslimer eller att muslimer är ditten eller datten utan jag skrev och jag la ut väldigt många klipp om vad muslimska ledare själva säger i sina hemländer och såna saker mm. Mm. och jag blev på något sätt bara en budbärare men det var budbäraren man valde att liksom skjuta på mm. vilket är jättefascinerande att al vi kan sitta och säga att uh, araber är värdelösa, ni har aldrig gjort någonting ni, det enda ni duger till det är att be moskéen fem gånger om dagen mm. vilket han har sagt och då la ut det här klippet Då var det jag som var sist ond och elak Men det, det som är intressant är, Eller roligt, jag kommer ihåg den här tiden Och jag minns att du fick En hel del roliga fan-mails Och även telefonsamtal då. Och, Men kan du nämna några Och lite hur det var då Ja, alltså man, Vi kan ju hoppa tillbaka ett steg Först till då. Där, för där pratade vi mycket kristendom Och där fick jag också en hel del mail Och folk diskuterade men det var diskussioner och ett utbyte hela tiden. När det då blev islam, vart en helt annan sak. Då dog mer eller mindre debatten helt plötsligt. Då, och då istället upp fick jag en massa hotmail helt plötsligt. Jag fick telefonsamtal och sådär. Och eh, oftast var det bara dumma jävla rasister, jag ska knulla din mamma. Och vilket jag, jag trodde först inte att det var så. Här. Jag trodde bara att det var, jag hade hört att, att, de, att, de, att de här människorna var uttryckt sådana saker. Men så här så här dumt kan det inte vara. Men det visade sig att det var så. Mm. Det var en kvinna som ringde mig en gång. och försökte resonera, Jag försökte resonera med henne. Men det var omöjligt. Och det, det slutar med att hon sitter och mordhotar mig rakt upp och ner. Och tycker att det är helt okej okay att hon skickar hit sina, sina gubbar på att de skulle slå ihjäl mig. Mm. De vet var man, var man bor och så vidare. Det... Hur, hur sjukt det än låter så, så var det ju ändå relativt eller rätt underhållande, måste jag ju säga. Just det där samtalet, faktiskt. Ja, ja du var ju med där i bakgrunden och hörde det, faktiskt. Ja, det, det <laughs> Det finns på någon vabbinspelning eh, någonstans. Så att det är kanske är värt att dra upp det igen och lägga ut det. Mm. Ja, det vore roligt. Eh, men såg du någon skillnad då, då, i, i besökare när du valde då att starta den här Alla och Ackbar? Och det var islam i fokus. Blev det fler eller färre än på blogghälvetet? Då exploderade du i besökarantal. Eh, nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna. Men då, det ju, då, då blev jag ju helt plötsligt... Eller bloggen blev plötsligt jättestor. Och jag vet de som jag hade webbotellet liggande hos. De fick jag börja betala pengar för till slut. För att jag drog så pass mycket trafik. Mm. Så det med med trafik och gratis trafik till de här webbsidor. Det gäller inte om ni har mycket besökare. Nej. <laughs> ja, ja, det här är ju väldigt intressant Roger. Men vi tänkte ta lite musik nu. Och sen när vi kommer tillbaka. Då ska vi prata lite om ja, Dispatch International. Så äh, sitt bakåt folk. Vi kan ju inte låta den här intervjun gå förbi utan att prata om Dispatch. Vi arbetar ju trots allt på Dispatch. Förra veckans gäst då, Ingrid Karlqvist. Jag är lite intresserad att höra hur du fick kontakt med henne då från början. Det var genom Tryggsfrihetssällskapet som hon är ordförande för. Jag dök upp på deras första föreläsning de hade mm. och... På så sätt började vi prata och sen har jag hängt, hängt med som en vanter där vid sidan av efter det. Men eh, vid den tidpunkten då, i vilket skede, var skapandet av Dispatch då? Jag själv, ja, alltså, jag vet inte om hon och Lars hade diskuterat, starta tidningar och så vidare redan då. Eh, det har jag faktiskt inte, jag har inte riktigt aning om faktiskt. Eh, utan det var först några månader senare när Ingrid berättade för mig att det fanns en idé om en tidning. Mm. Och... Eh, frågar om jag var intresserad av att vara med. Och det tyckte jag var en alldeles strålande idé. Mm. Vad, hade, hade du själv någon eh, alltså del i skapandet då? Mm, ja, lite inblandad i allt. I lite små detaljer och sådär. Roger finns överallt säg? Jag finns överallt, ja. Exakt. Och det är, det är det som är min uppgift på dispatch också. Jag finns överallt. Jag eh, fotograferar, jag sköter delar av webben och lite så där, allt i alldop. Och med Radio Länsman Och det ja. också ja, Detta ja är ju... det, det är ju det viktigaste av allt såklart det är det viktigaste ja, av allt. Ja, ja. ja, men det jag tänkte fråga också Det måste jag ju fråga dig också Det här mordförsöket mot Lars Hedegård mm. eh, Alltså vad var du då när det hände Och, och, och kanske framförallt då vad, var, vad blev din reaktion då? Jag, jag satt på kontoret då, Som vi hade i Malmö Vi hade en redaktion här i Malmö Som vi faktiskt har lämnat av säkerhetsskäl. Uh, men då satte vi på kontoret här i Malmö Och det samtalet var väldigt bizarrt Faktiskt att sitta och lyssna på Och uh, jag vet inte Jag blev faktiskt ganska tom det, det är väldigt svårt att förklara det här Därför att Lars Hedegård är en människa Jag beundrar Och stort Och han, han är min chef Och, och så vidare mm. uh, Men jag har jag varit jag har varit stum alltså, jag har varit... Det tog säkert en timme innan jag reagerade riktigt på vad som har hänt Och då var jag riktigt jävla förbannad Ja det delar du nog med Ingrid För hon sa ju att det är ju... hennes drivkraft Är att bli förbannad mm. Men då Kommer ju frågan såklart också När du hörde om det här Blev det orolig för din egen säkerhet då Både ja och nej Jag har ju alltid varit Sen jag började skriva om islam Och så har jag ju varit utsatt för en hel del grejer Mm. Eh, bland, då när jag bodde i Kalmar eh, men då hade jag en hund som skyddade mig det är ett jättebra verktyg om man, om, man vill, om man vill hålla konstiga människor borta det kan ju låta väldigt skruvat det här att på ett sätt jag orolig för min egna säkerhet men samtidigt inte jag mer orolig för alla andra runt omkring mig eh, Ingrid och Lars till exempel och alla andra som jobbar på det här bygget och bekanta till mig det, eh, det händer saker ibland när jag går ut och att sätta mig och dricka öl här i Malmö. Så kommer det fram folk och ska prata med någon sån Och man vet ju alla vad de vill ju. Och sitter man då i sällskap med andra människor så skulle det hända någonting och bli en skarp situation. Så är jag ju mer eh, inställd på att se till att de här människorna som kommer bort ifrån platsen. Så att mm. de blir skyddade. Och det är ungefär det som skedde i Lund då, nu för några månader sedan när Ingrid blev bortjagad Ifrån en demonstration. Hade jag varit där ensam så hade jag stått kvar och i princip de hade kunnat få slå på mig mycket om de hade velat. Slå och spotta hade de fått göra. Men nu är det Ingrid med mig också. Och då hade jag det enda som fanns då i fokus var så till att jag stod mellan henne och demonstranterna och sen se till att Ingrid kom till sin bil. Mm. Ja, jag känner att vi är rätt lika där. Att vi, jag känner ju också så, jag, jag hamnar i situationer också när det har blivit bråk och jag känner det viktigast då alltså jag försöker verkligen försvara då de mm. andra. Det har hänt i fallet att jag har ställt mig fram och för försökt försvara personer som jag inte ens känner. Mm. Bara för att jag tycker att det känns så fel när, som det ofta är som alla vet, att det är flera som hoppar på en ensam person. Mm. Och det klarar inte jag av att se. Mm. Det är jag, ja. jag Jag har jobbat många år inom krogen. Det är kanske därför också som jag inte direkt är direkt rädd för människor om man säger så. Man, jag vet inte kanske till hundra procent hur man ska hantera Alla situationer av människor Men hyfsat bra i alla fall Och när ja. jag ser och upplever saker Så då lägger jag mig i helt enkelt mm. Jag skulle aldrig passivt bara stå, kunna stå och titta på det, skulle, det gör verkligen ont När jag ser människor som råkar ut för saker Och jag lägger mig Och jag bryr mig inte om min egna säkerhet på det sättet Vilket kanske är dumt många gånger Jag vet inte Det, ja, det här går ju rätt mycket emot dem som försöker få dig Att framstå som en barnätande galning som bara önskar allt och alla ont i princip. Men mm. det ja. låter ju inte direkt så, nej. Nej, alltså det där är ju ganska kul vilken, vilken bild människor har av en. Jag, när jag drev alla så brukade du komma upp folk med mig ibland. Och många människor har varit besvikna när de kom upp i min lägenhet därför att de förväntade sig att hela lägenheten skulle vara full av tavlor på Hitler och massa flaggor med svastikor på. Mm och äh, människor som de få vänster som har vågat närma sig mig om man säger så, som har haft kontakt med och så vidare och som man har träffat och så här. Äh, det brukar leda, det, det brukar oftast börja med att de tror att jag är som Anders Breivik mm. och sen ju mer de pratar finns det de att äh, oftast att jag är mer liberal i många saker än vad de själva är och jag är inte alls lika dogmatisk som de själva är och så vidare så att, äh. mm. men det vågar de ju aldrig berätta om mm. för då förstör de ju sin image om man säger så, så att, men det, det stör inte mig så att folk får gärna ha den här lilla skrämmande bilden av mig det... Kanske är det som gör dig populär också att, Eller folk blir intresserade Och tar reda på mer om dig Ja jag vet inte vad det är Men jag tror vi människor behöver nog det här med gott och ont För, för att för, för att kunna förstå världen det, Jag menar våra sagor är uppbyggda på ett visst sätt Och jag tror sagorna speglar nog egentligen Väldigt mycket av hur, hur vi som människor tänker Vi måste ha en ond sida men Star Wars hade ju till exempel inte funkat ifall alla hade varit snälla. Hade Nej, men det, det är väl lite det de försöker ta bort nu också, just det här med den här stereotypa bilden av att det som är ont i, om man säger tecknade Disney-filmer eller vad som helst, så är det ju en svart klädd, mm. mörkhårig häxa till exempel. Mm. Det vill de ju ta bort nu också, för att svart det är ju inte negativt, det är ju tvärtom, det är ljust som är det negativa. Mm -hmm. ja. Men. Men det där, förlåt, men det där har jag tänkt på om man försöker gå lite, lite filosofiskare och gå lite djupare. Det här är den här <coughs> svartvit av världsbilden som många har. Mm. Kan det komma, menar, de, de flesta när de växer upp över även i vuxna och tittar ju på otroligt mycket film och dramatik och sådär på tv, och där är det ju alltid väldigt svartvitt och aldrig gråskalor. Mm. Det är inte omöjligt att tänka sig att, att det här smittas av även i verkligheten. Där det är någon som är en skurk måste vara en superskurk. Ja. Det kan inte vara en person som. Som inte gillar invandring men som är för miljön. Nej det går inte. Mm. Om man är mot invandring så hatar man även miljön. Man hatar kattungar. Och man liksom, det måste vara så här. Måste, ja. Det här kan man säkert gräva vidare i och så vidare. Man, man skulle säkert kunna gå så pass långt att man beskyller egyptierna för detta. För de var väl egentligen de första som började prata om det här med det ljusa och, och det mörka. Natt mm. och dag och så vidare. Mm. Deras mytologi byggde ju på det goda mot onda. Och det var mm. en ständig, ett ständigt krig däremellan. Nu lär jag, jag säkert blivit. få en massa på mig som tycker att jag ska förämpra saker och ting. Men det är... jag, vet inte, jag blir lite mörkrädd nu. så ska vi inte glida för långt ifrån ämnet. när jag såg Obama han var här i Sverige. Och han pratade om, om ondskan i världen. Ja. Det finns ju givetvis ingen ondska på det sättet. Det finns annorlunda uppfattningar. Men, men när världens mäktigaste man, han till och med vill förenkla det så mycket... Mm. Förstår man ju kanske att det ser ut så som det gör här i, här i världen. Men det är enklare för människor att förstå ska än gode tror jag. Uh, ja. Det finns en underbar svensk forskare som heter Hans Rosling för mig. Mm. Um, han håller på med statistik och är en rikt han är en riktig Visst. nörd den här gubben. Och jag älskar den här farbron. Mm. Uh, han har en föreläsning som, som helt enkelt går ut på att på värld blir bara bättre och bättre. Det blir fredligare och fredligare och människor, människor mår bättre och vi lever längre. Mm. Men uh, det här vill många människor inte lyssna på. Därför att mm. Ta vänstern till exempel. De, de, de, I deras värld kan inte världen bli bättre. Därför att då faller ju allt deras. De måste ha offer. De måste, de måste ha lidande för att deras ideologier ska hålla ihop. Ja, de måste ju skapa fiender. Eh, och det är jo. väl bland att Expo är väldigt duktiga på det. Att hitta liksom, nya nazister varje dag. Mm. <clears throat> och det är ju deras... Annars har inte de något berättigande att existera. Om, om det inte finns en strukturell rasism. Vilket jag absolut tvivlar på. Men så att man kunde bevisa det. Kan man mm. lägga ner Expo? Och de vill ju såklart också ha pengar och liksom jobba för bröd Du ja, då, då måste jag ju fråga, har du själv blivit omnämnd i Expo och i så fall vad de sagt? Ja, det har jag blivit. Jag har blivit omnämnd i, i Expo. Eh, när, när vi kom ut med vår första papperstidning så hade de ett eh, tror jag fem eller sex sidor tror om oss. Där de mm. presenterade alla oss som jobbade och de berättade massa saker. De, de gick ju inte in på att berätta vad eh, exakt... Eh, Ja, vad vi egentligen var kritiska mot utan enda de sa att vi var sister och främlingsfientliga. Mm. men det vore aldrig någon som gjort det heller det är ju det som är fascinerande tycker jag att jag har hållit på med detta nu i så pass många år men aldrig någon som har kommit med några direkt sakliga argument eller några fakta eller några källor på som säger emot det jag säger Folk får, mm. det, vore, det vore jättebra om någon kunde komma fram till mig och lägga fram bevis på att det som händer i Iran har aldrig hänt Nej, men visst hade jag blivit glad då? Ja, jag blir blivit jätteglad. Och det är samma om, om någon skulle berätta för mig. Nej, men alltså, Sverige tjänar jättemycket pengar på invandringen. Och invandrare är inte alls är överrepresenterade inom, inom våldsbrott till exempel. Mm. Ja, det hade blivit själa glad. Yeah. Tänk att ja. få vara för invandringen. Tänk vad mycket bättre allt var då som sagt. Jag, Ingrid och Lars pratar ganska ofta om det här. Att det kanske, om tio år kanske det visar att vi har haft helt fel i allt detta. Det, kan, mm. det, det blir ingen väpnad islamisering av Sverige. Alltså, fan vad bra. Ja. Det, det, det är inte så att jag skulle krypa ner ett hörn och liksom tycka att shit vad dum jag känner mig som hade fel. Nej men, men det är ju de bästa nyheterna någonsin i så fall. Så jag skulle bli skitklad. Mm. Jag skulle krama om alla människor och börja dela ut rosor till alla och säkert börja mm. älska hela mänskligheten. Ja mm, precis. Usch, sa jag. <laughs> <laughs> ja. Men det är ju som sagt det kan man inte sticka under stå med att du provocerar människor. Ja. Och och då är det ju som sagt inte bara vänstern och, och höger. Alltså det är ju alltid däremellan också. Mm. Eh, och på ett ställe som det verkligen sker mycket sånt där. Det är ju på sociala medier. Vilket leder mig in på nästa ämne med den bästa rubriken hittills. Rogers bravader på sociala medier. Ja. Vilket jag för övrigt tycker som sagt att det borde skriva en bok som heter. Men ja, <laughs> eh, Facebook till exempel. Där har du skrivit en hel del. Och du har ju även blivit avstängd många gånger. Och vad har det varit för anledning till det då? Ja, alltså det tråkiga med Facebook är att alltså, får man får aldrig veta varför man blir avstängd. De få gånger man har fått kontakt med Facebook så säger de att man har haft någon form av hate speech och sådana saker. Och då kan det ha varit att jag har lagt ut en, en bild på vad som händer nere i vissa muslimska länder. Mm. Jag kan ha lagt ut en artikel och så vidare. Ja, även om det är det jag inte riktigt förstår. att även om Man behöver inte läsa det jag lägger ut. Gillar man inte så behöver man inte trycka gilla. Svårare så är det inte. Tar man illa upp av att läsa det jag lägger ut. och läser den då. Men jag tror jag har blivit avstängd säkert en 30-40-tal gånger. Minst. Berätta då hur du har lyckats ta dig tillbaka då, med tanke på att det är säkert många andra som har blivit avstängda av struntanledningar och hur har du gjort då för att komma tillbaka igen? Ja, alltså det, man får helt enkelt bara överklaga till Facebook och skriva mejl efter mejl efter mejl till dem. Och eh, det, som har, det som jag använder, det tricket jag använt flest gånger som har, verkar fungera bäst, det är när jag hävdar upphovsrätt till, min, till mina egna bilder. Jaha. Eh, det finns, eh, även om Facebooks egna användaravtal säger ditt och datt om att bilderna tillhör dem, så finns det fortfarande eh, faktiskt, man har fortfarande rätt till dina egna bilder. Mm. Det här med att Facebook tycker att de äger mitt material, det är bara humbugdrar. Det, mm, mm, mm. det är bara stramstrar. Och det är, så fort jag uppmärksammar dem om att ni har stulit mitt upphovsrättsskyddade material och jag kommer att skicka en faktura till er, pang säger det så kommer allting oftast tillbaka. Ja, nu är bra tips. Det, ja, det har funkat för mig. Mm. Och sen är det också bara att man är. Man, man får inte ge sig, för oftast får man standardsvar jag, jag, jag förstår hur de jobbar de som sitter med sina grejer, de, de får in miljoner mejl säkert om saker och ting så de har ju färdiga mallar för allting mm. så de läser ju säkert inte så jättenoga på vad det man skriver men jag är ju förbaskat envis av mig, så jag skriver ju långa tråkiga mejl där jag förklarar allting och jag är, det är det ofta som också brukar ligga till min fördel är att jag är inte dömd för något hatbrott hade jag varit en hatisk, rasistisk människa så hade jag ju varit dömd för någonting gällande detta, det är ju. Mm. Men man kan ju även få följare På mm. Facebook Har det blivit många sådana Ja det poppar in nya varje dag faktiskt Nu vet jag inte riktigt hur många jag har just nu Det är väl inte så många hundratusentals egentligen Men det, det växer allt för varje dag Jag hade ett mål en gång i tiden Att bara ha tio stycken på Facebook mm. Så fick jag utöka det till hundra För jag tyckte det var jobbigt Men nu har jag väl en Sex, sju hundra kanske Och det, det växer hela tiden Så att det, det är ju bara roligt det finns ju de som har mer, men jag vill, läsa, det är också det som, jag vill inte ha så många följare egentligen. Att på något sätt vill man ju ändå ha en kontakt med de människor man, som man skriver för, om man säger så, på Facebook. Mm. Och det, de, jag har väl en, en sån liten bas av människor som alltid läser det jag lägger ut och oftast alltid skriver kommentarer. Både positiva och negativa saker. Det är, för det är så jag vill ha det. Jag skulle avsky och bara ha en massa människor som håller med mig hela tiden. Vad är det för slags negativ respons du får då? Ja, de som ofta ser du då att de tycker att man är rasist Eller att man är främlingsfientlig Och islamofob och då brukar jag bara be dem Förklara vad de menar med detta Och varför har de börjat följa det då Om de har den mm. åsikten om det Ja, visst det kan man ju Men det är ju bara bra att de följer mig De är väl säkert nyfikna på vem jag är Då har du den här grejen att de, de, de har fått hört talas om mig Eller läst någonting Och då börjar de följa Och så upptäcker de efter ett tag hur förbaskat tråkiga Säkert egentligen är Ja vanlig Vanlig, tråk, ja. vanlig bekymrad kille Ja, ja mm. nu, nu generaliserar Nu drog du snabba slutsatser Vad får du att tro att jag är kille är mm. det förlåt, <laughs> förlåt, förlåt. Ja. Men om vi rör oss vidare till Twitter då det här eh, Spännande nya Fenomenet som inte jag riktigt Klarar av eh, ja. Du har väl ändå haft en del roliga Tjafs där också med diverse vänsterfolk Kan inte du ge några exempel på det Ja, vi, jag satt ju senast igår till exempel med Anders Lindberg från Aftonbladet. Mm. En man som eh, väldigt gärna pratar om rasismen i Sverige och hur hemska alla svenska vita människor är mot eh, mörkrigade människor. Och eh, han var märkligt tyst eh, om den här misshandeln som man hade skett i Malmö. Mm. Uh, därför att han, uh, när han fick reda på misshandeln så skrev han en krönika där han drog paralleller till amerikanska söden och slavägar och så vidare. Uh, och det visade sen att ja, verkligheten ställde inte överens med hur han hade uppfattat det. Då var det knappt tyst från hans sida. Och jag är ju sån att då ju, kände jag bara att jag måste påminna honom om detta. Mm. Om hur ofta annars som skriver om detta men varför han är tyst nu. Mm. och han ålade sig och skruvade på sig och tyckte säkert att det var jättejobbigt att undvika att svara på vissa frågor och sådär så det, mm. det, det är så det brukar vara och så är det ju med, med de flesta människor jag pratar med på Twitter som, som jag går i diskussion med det de stör sig på är att jag ställer ju varför frågor. varförfrågor och kritiska frågor det spelar ingen roll vilket ämne det än är, det kan gälla miljö till exempel det är ett jätteroligt ämne att diskutera på, på Twitter eller diskutera överhuvudtaget eh, global uppvärmning och allt det där och till och med det känsligt har jag märkt eh, får man inte ifrågasätta speciellt mycket för då hatar man miljö, typ. Till och med det har jag blivit anklagad för att vara rasist. Därför att jag inte, för att jag är lite skeptisk till eh, den så kallade global warming. Mm. Så, så till och med det har jag blivit rasiststämplad för. Mm. Jaha. Det är fantastiskt det där. Men så pantat Så, och så, så är, det. även naturen är en ras nu. Tydligen. Är det Ra och så? raser något, något... finns ju inte för övrigt heller, säger de ju, men ändå Precis. finns det rasister. Okej, okay, ja. Mm. Mm. Mm -hmm. Ja, det är mycket märkligt där Det där tycker jag, lite, för jag, jag glö, alltså När jag har hört talas om den misshandeln i Malmö Så insåg jag ganska fort att det här inte det är Lite fördomsfullt. Det, det finns inte att tio svenskar reser på en kille på det här sättet Så jag förstod ju ganska fort Att det är troligen någon annan etnicitet mm. Och tänkte att aja, Nu blir det väl lite liv i luckan Men som sagt det blir helt tyst helt blev, ja, ja. Och precis samma som med här kvinnan som fick slöjan avryckt det är ju helt knäppt mm. så de kommer ju undan så himla lätt och jag har märkt lite när jag pratar med folk så där om det här som händer i Malmö att många drar paralleller till liksom SD mm. och, och det, det är ju lite läbbigt för blir det är en helt fruktansvärt vriden världsbild de som, som sätter sig i deras huvuden om man mm. säger så men det är, media har ju styrt det här ganska bra. Det kan låta ungefär som man pratar om en konspiration detta. Men de människorna som sitter på redaktion där miljöpartister och vänstermänniskor som brinner för att ha en, en, en monokultur Och det är de som sitter på våra redaktioner. Det är de som styr. vad. Hur mycket vi än försöker komma undan från media så gör man inte det. De, nej, de, nej. de, de påverkar våra hjärnor. Ja, mest av allt skulle jag vilja säga. Det är därför man får sin fakta ja det, och det, men det är därför SD är sådana hemska onda rasister. Jag mm. har pumpat ut det här budskapet gång mm. efter gång. SD har varit ett rasistiskt parti en gång i tiden. De har kommit ja. ur en rörelse. Men, det, men då sa de ju det också. Då sa de det, det också. Ja. Och det, man, man, kan inte, man kan inte prata för andra. Man är rasist om man säger att man är rasist. Mm. Och sen behöver man inte göra så mycket mer åt det tycker jag. Nej. Nej, men det, det som är så intressant är ju jag menar, SD, jag håller med om en del frågor. Den andra frågan håller, håller jag absolut inte med om. Mm. Men jag tycker det är så intressant hur man fortfarande försöker smutskasta dem. Mm. För jag, då brukar jag fråga så här, hur lång tid tar det innan att partier är rentvättat? Och då brukar mm. jag upp historien om Socialdemokraterna som mm, länge hade, de slogs för att ha... Äh, Rasbiologiskt center. Precis. Och äh, homosexualitet var länge olagligt i Sverige. Äh, ja, och hur många har de inte steriliserat? St det liksom? Jag tror att ja. sista, sista fallet någon gång var 1979 tror jag det är någonting sånt där som där man tog bort de sista såna här knasiga sakerna mm. så att då var alltså det från 1979 och framåt, när blev socialdemokraterna rentvättade mm. och hur lång tid, jag menar, i samma veva uppstod vi nästan Sverigedemokraterna där 80 någon gång tror jag väl att de började mm. med sina tokigheter och de slutade med sina tokigheter många år senare, men hur långt tid tar det då innan de är rentvättade mm och det, det är just det här, det, det, det är något märkligt hyckleri där som jag inte riktigt kan sätta, jag har inga ord för det, jag kan inte riktigt sätta. Nej, nej men jag, jag tycker ofta att man, man, alltså det är så otroligt genomskinligt, hur, hur ser inte folk detta? Men de är väl så pass indoktrinerade och, och helt enkelt blinda för allt som inte... Alltså som inte passar in i deras världsbild. Men ja. jag känner ofta att det här ska inte ens behöva diskuteras för det är så mycket saker med liksom, invandringens kostnader, med BNDs mörkning. Mm. Och det är ju faktiskt en konspiration, det kan man ju säga. Sen nu uttalar det här emellan journalister, vet jag inte. Men det finns ju många vittnesmål som, som liksom visar att redaktörer säger till sina journalister att nej, nej det där skriver ni inte om. Så mm. det blir någon slags konspiration, men det finns ju faktiskt riktiga konspirationer. Och även den här globala uppvärmningen som jag inte vet tillräckligt om. Jag, jag vet bara så pass mycket att jag tycker att vi kan inte dra några slutsatser. Nej. Eh, och det är också en sorts konspiration kan man ju absolut säga. Liksom. Det, mm. det finns ju konspirationer. Jag menar, det, det, om vi tittar tillbaka i historien finns det många riktiga konspirationer. Så att ja, ja, många, ja. många slänger sig av att det på en konspiration. Och det skulle vara samma sak som att, att man är någon slags foliehatt. Liksom. Så är det ju inte alltid. Nej. När, när det kommer till den globala uppvärmningen. så Det som är så intressant med det här. När man pratar med människor om detta som... Jag träffade vad kan det ha varit en 2-3 månader sen på stan här i Malmö så brukar spela på en massa människor från massa olika föreningar och vilja sälja medlemskap och sånt. Och då var det från någon sån här världshälsoorganis eller någonting var det. Mm. Och då är de prata om isbjörnar som drunknar och så vidare och isar som smälter och sånt där. Och då börjar fråga de här människorna vad vad är det som påverkar klimatet på jorden? Ja, mm. ah, det är människans inblandning. Jaha, fanns det inte klimat före, men kan komma hit? Eller mm. fanns det, Vad menar du? Nej, det, det kan de inte svara på då, riktigt. De, de, de förstår inte att liksom, det har, hela universum påverkar klimatet här på jorden. Mm. Mm. Men det som påverkar först och främst är ju solen. Och jordens lutning. Det tycker jag också är jättekul. Det är väldigt få av de här anala analamöjligheterna som kan förklara hur Sahara uppstod till exempel. Ja men det är ju väldigt få som är påläst. Utan här är också bara att man vill, man vill vara på rätt sida Man vill vara be, på, rätt, på rätt, sida. rätt sida Ja men då har vi återigen där Att, att svart eller vitt, mm. av eller på, gott eller ont Sen råder det ju osäkerhet då Eller uh, oliktänkande så att säga Mellan olika forskare, vissa säger ju att vi går mot att det ska bli ett mer tropiskt klimat medan andra pratar om svarta prickar på solen som mm. kan leda till en istid istället mm. så att man vet ju inte riktigt vem man ska, ska tro på nu ska man ju komma ihåg att och det är det vi människor är, glömmer bort hela tiden klimatet har alltid förändrats på den här planeten mm. så enkelt är det mm. ja, människan kan negativt påverka naturen men då brukar jag fråga människor ta till exempel ett vulkanutbrott som släpper ut enorma mängder gift rakt ut i atmosfären. Skulle inte det vara skalet för naturen? Mm. Nej, det, det är naturliga eh, utsläpp. Ja, men det är olja också. Bränner mm. olja, det är naturligt det också. Allt är om vi alltid, rör... alltid naturligt. Tycker jag. Allt är naturligt. Till och med de grejer vi egentligen hittar på är naturligt. De är byggda av grundstenar som mm. finns naturligt på den här planeten. Mm. Och sen visst, det är klart att vi kan fucka upp och förstöra vår närmiljö. Men att människan skulle påverka hela den här planeten, det är jag väldigt skeptiskt till faktiskt. Jag, det, jag har fortfarande inte hittat någonting som egentligen säger att det kan vara så. Nej, och det är väldigt tungt. Jag ska inte fastna i det här för länge kanske. Men det, jag har försökt sätta mig in i detta. Men det, är väl, det blir ganska fort tycker jag. Väldigt mycket tung forskning man måste ta sig igenom. Mm. Men jag tycker ändå man kan säga med tanke på hur mycket det här religionshetsen faktiskt påverkar vår miljö. Alla skatter, alla förändringar. Mm. Allt politiskt som ska dras. Alla politiska väx växlar som ska dras. Vi kan inte göra så stora förändringar. Vi vet mm. inte så pass mycket. Mm. För jag menar om vi ska börja skatta mer eller mindre alla människor i hela Europa över någonting. Då måste vi vara hundra procent säkra på att det faktiskt är så här. Ja, ja, precis. Och sen ser man ju vart går de här miljöpengarna. Ja, de går ju inte dit de borde. De går ju till att fylla andra hål som behövs liksom. Ja, Och är det inte miljön vi betalar för, då är det bara ytterligare mer skatt som blir, som blir sugna ur oss på ett annat sätt. Mm. Men en sak jag måste komma in på på Sverigedemokraterna, så jag vill höra vad du har att säga om det här gällande kyrkovalet. Och när till och med präster går ut och menar på att folk ska rösta och för att få bort det så kallade främlingsfientliga, och med andra ord, mm. Sverigedemokraterna. Vad, vad har du att säga om det? Uh, ja, för det första så röstar inte ens i kyrkovalet. Jag är inte ens med i Svenska kyrkan. Uh, men jag kan tycka så här att man gör kyrkovalet politiskt på det sättet man gör i Sverige är fruktansvärt fel uh, Religion ska vara religion helt enkelt man, De ska ha sin politik och den ska vara frånskriven All annan politik om man säger så Kyrkan har sin egen politik mm. Det ska inte ha med partipolitik att göra Nej. Och det att man går ut gemensamt och säger att nu ska, ni, nu ska vi hålla borta det här partiet mm. Det är inte schysst, det är inte ett schyst utövande av demokrati eller inte jag menar, mm. Att man tillåter människor som Helle Klein att få sitta och vräka ur sig vilket strunt de vill. Och Mattias Irving också. Att de, får skriva precis, de kan skriva precis vad de vill. De skulle kunna påstå att Jim Åkesson äter barn. Mm. Och det skulle liksom hyllas, vad det är de säger. Mm -hmm. Att man gör allt för att demonisera och skamunda undan människor från SD. SD är säkert jättefarliga, men då finns det ett jättebra sätt att bli av med dem. Man tar debatten med dem. Precis. Man och jag antar är... att eftersom det inte sker någon debatt nästan överhuvudtaget av från någon sida, det måste ju bero på att det inte finns något argument, ja. helt enkelt ja, ja, ja. Hade det funnits, det hade ju att ta Ullenhag liksom, han borde kunna krossa Jimmy Åkesson då Nej, mm. vad står han och tjatar om Har du inget hjärta? Ja. Vad är det för fruktansvärt låg mobbningnivå Han kunde lika gärna ha sagt att Jimmy Åkesson har en ful frisur eller någonting ja, jag Kom igen att... här nu, ja, lyft ja. Liksom lite mm. Och där Men... tänkte jag med när jag var vänster vänstermupp Varför tar ingen debatten? Jag hade kunnat ta debatten mm. Det var lite därför jag började forska så mm. ganska fort, nej jag vill inte ta den här debatten för det kommer mm. inte gå så bra för mig helt enkelt Nej Det är ju det som är så tragiskt Alla de här människorna, Det, det börjar ju faktiskt med att uh, hela etablissemanget gick ut och sa att de skulle ta debatten mm. och det är väl fyra år sedan mm. vad, vad är debatten? Ja sen blev det ju våga vägra Ta debatten yeah, Plötsligt. Yeah, yeah. Det tyder väl kanske på, på någonting de, de gav upp det helt enkelt yeah. Och jag tycker det är som jag brukar göra med De människorna som kommer från De mer extrema sidan På mm. högersidan, jag har vänner från Kalmar Som tillhör vad många skulle anse vara riktiga nazistpartier mm. Men jag tar ju debatten med dem Vi har jättemånga bra diskussioner Vi håller lite med varandra i vissa frågor Men vi slår inte varandra på truten för det Ja men precis, vad skulle man göra det? Mm. Det, är det är så det ska utfattar. vara mm. Ja, jag har många bekanta som verkligen har en Riktigt rutten jävla människosyn Och de vill, göra, de vill utvisa människor, de, de vill skjuta människor Och så vidare och så vidare Jag tycker att det är fel, alltså, det får de höra också från mig Men ja. de blir lite arga för det Nej, Och jag tycker ju till och med att ha, alltså, att ha en rutten människosyn Måste man få ha man måste ja. få tycka allt, man måste få tycka precis vad man vill, det är ju igen det här, vad är det du gör? Det är ju ja, det man ska liksom gå i. Ja, men det är det, det är det jag försöker förklara för folk på en gång att du får väldigt gärna säga att du hatar judar eller svarta människor. Mm. Jag, jag, kan, jag kan till och med hjälpa dig att bära det plakatet där det står det på, mm. men så fort du använder våld direkt emot en enskild människa, då kommer jag att vara de första som ställer mig vägen alltså. Mm. Du får uttrycka i precis vill du säga att du hatar bögar eller att du hatar vänsterhänta eller rödhåriga eller folk som har hundar, fine, gör det. Mm. Men hoppar du på någon som har hund, då kommer jag att ställa mig i vägen. Så enkelt mm, är det. Precis. Och jag måste säga, jag känner ju inte så himla många. Men jag känner några, några få alltså, riktiga rasister som säger det själva. Ja, men jag är rasist. Men mm. när jag pratar med dem i alla fall, det är inte så att de liksom hatar svarta på det sättet de är ju mer att vi vill inte ha svarta här i Sverige vi vill ha vår egen ras och sådär och, sådär liksom. mm. och där också, det måste man ju få tycka och det jag känner ingen av dem som är så hatfyllda många är väldigt frustrerade såklart över situationen i Sverige ja. men det är liksom, riktig rasism behöver ju inte alltid vara att man ska liksom, hålla på död döda eller se ner på folk eller sådär. det kan ju även vara att man tycker att de ska vara här och vi ska vara där ja. men det, det måste man väl få tycka men kan man ju såklart inte jaga ut folk i Sverige med baseballträ som kanske skedde på 80-90-talet då. Men... Nej, nej, absolut. Men det där med rasism, är upp, upp, ja, jag vet inte hur jag ska berätta hur man upplevde detta. Men jag var ju som sagt ganska länge ner i Sydafrika. Mm. Och det, det är ett väldigt skruvat land uh, på, på väldigt många sätt. Uh, men där är ju de svarta, de vill ju ha sin del. Mm. De vill inte blanda sig med någon annan. Nej. Och där är det fint att tycka så. Det är mm. helt okej okay att stå upp för någonting. Mm. Och det gör jag att hela, jag tror många av de antirasisterna skulle behöva åka ner till typ Langa då, Som är en av världens största kokstäder och sätta sig och lyssna på vad de här människorna säger. Mm. Hur de vill ha det. Därför att det är det som är så fascinerande att det är en massa vita människor som går omkring och pratar om hur alla svarta ska ha det. Mm. Hur de svarta tycker och tänker och, och så vidare. Men du är väldigt sällan någon pratar direkt med de här grupperna som det handlar om. Precis. Och jag har väl en väldigt stark känsla av att antirasister har ganska få invandrare vänner om man säger så. De, mm. de har kanske, och, jag, och då menar jag om, om vi definierar invandrare så här, jag menar en, det finns ju svenska invandrare alltså som pratar svenska som är svenska och råkar vara född ett annat land eller har utländska föräldrar. Men sen finns det även de som inte alls är integrerat i samhället Då kanske mm. det hänger mycket gäng och rånar och sådär. Assimilerats in i samhället. Vad Integreras, ja. det, är åter, det, det är det som är splittring, men mm. ja, det, det är det här som blandas ihop. Nej, och, och, och, Ja, precis. Det är väldigt svårt att tänka mig till exempel att någon som bor i någon förort som är väldigt tungt kriminell jag tror det är ytterst få så kallade antirasister där ja, ja. alltså de, de här ju... Antirasisterna har ju sin coola kompis Carlos eller Mohammed som mm. spelar på någon konstig trumma mm. det, är, det är det som de använder som riktmärke för att avgördebatten mm. eller De slatt. använder sina små egna privata personliga upplevelser och det, det är oärligt att göra så ja, ja, fruktansvärt oärligt och det är oftast många gånger när det kommer att de antirasisterna så har de oftast väldigt egoistiska motiv. Det är det som är så roligt när man väl börjar krypa under skinnet på dem så visar det sig att det, ja, de är bara intresserade av annan musikkultur. Mm. Ja, så du, det, alltså, du har alltså egoistiskt motiv bakom detta. Du vill få en upplevelse bara. Du vill ha det. Varför ska alla andra då behöva uppleva de här sakerna? Mm. Och det, det, är, det är någonting jag vet inte vad det är med, med, med de här vänstermänniskorna som på något sätt tycker att Ja, de, de är väl som troende människor på det sättet, Att de tycker att de har en högre och bättre moral än alla andra. Därför har de rätt att domdera också. Och tvinga på alla andra människor sina synsätt. ja Absolut. Det är en otroligt elitistisk liksom, ja. synsätt. Om vi ska återgå till det sista på sociala medier. Twitter är ju som sagt, det är någonting du använder också. Är det någonting som är bra att använda sig av för att ta sig framåt? som andra ord, är det är en bra grej att använda? Eller tycker du Twitter är dåligt? Eller vad tycker du? Det finns ju för- och nackdelar med Twitter. Vill man bygga sig ett namn, någon karaktär och är duktig på det här med sociala medier så är absolut, Twitter jättebra. Man når ut till massa människor och man kan skriva till massa kändisar och så vidare och få massa människor att följa dig, det. det är jättebra. Men sen har du nackdelen att du har ju bara 140 tecken på att säga någonting. Så att det gör att kalla Twitter för ett debattforum. Det är ju ett stort fail. Det är mest bara att, jag skulle vilja kalla det för ett uppmärksamhetsforum bara. Mm. Det, det är ungefär som heta linjen var en gång i tiden. När man massa <skratt> människor sätter på skrek. Hallå, hallå, är någon där? Hallå, <skratt> hallå. Ja. Så, sen så gäller det då att bara vara smart egentligen på, på Twitter. Att eh, hashtaga rätt som, som man hamnar i rätt kanaler om man ska kalla det för Twitter är absolut det, det är ett bra verktyg men det, det är det folk inte riktigt fattar eller vad folk tror att det jag skriver på Twitter och det jag skriver på Facebook det är min verklighet jag, jag, jag ska berätta någonting helt revolutionerande nu för människor att Twitter och Facebook är inte min verklighet och det, det är en det är det del av mina dagar bara men jag, jag gör faktiskt mycket annat också Eh, ja men jag tänkte att vi skulle gå vidare Till det sista nu Och det är då Rogers och Konrads Resa till The Dark Side Som vi väljer att kalla det <skratt> oj, oj. <skratt> Så att jag tänkte att vi Tar de här sista säg fem minuterna Eller vad det nu blir eh, till det Så nu släpper jag kopplet här Och låter er springa lösa <skratt> Ja det här skulle vi kunna fylla många timmar Tror jag Roger eh, Men kan vi inte vi försöka konkretisera Det här lite eh, Väldigt kort, för mig började det när jag kände att jag bara återupprepade lite samma känslor och argument. Jag försöker alltid vara i alla fall hyfsat intellektuellt hederlig så jag bestämde mig för att få sätta mig ner och kolla för att ha bättre eh, försvar när liksom. jag diskuterade detta bland annat på jobbet. att Hur mycket kostar invandringen egentligen och hur stor del av brottslingarna är muslimer egentligen och så vidare. Och, så vidare. och, och jag insåg ganska fort efter några dagars hysteriskt googlande att det såg inte alls ut så som jag trodde. Och sen började den här väldigt jobbiga och långa vägen då mot, mot den så kallade mörka sidan. Ja. Hur var det för dig? Vad var det som, var det som utlöste? Ja, det, var, det, var, det är i princip samma intellektuella väg, om man säger så, som, som jag har gått. Ehm, till slut så upptäcker man att man kör bara samma argument om och om, och om igen. Och oftast är de bara knutna till någon form av känslor och sänka en annan människa får en annan människa framstå som att han är dålig på något sätt. Mm. Och man försöker lyfta fram att man har bättre moral därför att alla flyktingar, och så säger man att andra människan hatar flyktingar. Fast människan kanske inte alls gör det. Men man får då framstå på det sättet. Men du var inne på det här med hedlighet och jag tror det är det som fick mig på något sätt att slut tänka om eller man kan säga. Det var helt enkelt bara jobbigt att ljuga hela tiden. För det kändes som att man gick omkring och ljög nämligen hela tiden. För att det fanns inget vettigt det var så abstrakt allting. Det fanns inga argument kring något, utan det, det, man plockade mest grejer ur saker och ting bara. Mm. Kan, vi inte få höra lite, kan vi inte få höra lite argument? Jag, jag vet till exempel, det är ju så skäms. Här var ett så kallat argument för mig när SD kom in i riksdagen. Uh, och Jimmy Åkesson ska hålla någon slags tal Precis på slutet Så det här minns säkert alla Så står ju hans beundrare och ropar Jimmy Åkesson ja. Då kände jag att det var väldigt viktigt Att påpeka att den här melodin Den var faktiskt afrikansk mm. Och det här var någon slags argument Jag vet inte ens vad det här skulle Delvis spelar vi inte om den var afrikansk eller inte Men om det nu var det Vad har det med någonting att göra Överhuvudtaget Ja men det var sådana här grejer man slängdes med. Och det här kunde ju ibland faktiskt få folk att bli tysta. Aha, oj, alltså var den det? Mm. Har du några sådana här riktigt dåliga argument att bjuda på? Ja, alltså det, jag har ju själv kört med allt där från Afrika-argumentet. Vilket är nog ett utav de ärligt, faktiskt dummaste argumenten man kan komma med. Mm. Tycker jag själv. Därför att det, det säger ju ingenting egentligen. Jag menar, vi kommer alla ifrån Big Bang skulle någon smart människa då bara kunna säga. Så är ju mm. den diskussionen död på en gång. Mm. Alltså alla de argumenten saknar ju substans på något sätt. Det finns ingen, ingen tankegång i dem. Det är därför många, både från vänster och högersidan av de extrema blir så förbannade när man börjar liksom ställa motfrågor. Därför att de säger någonting som bara är en, en floskel på något sätt. Eller mm. det är, Någonting. Och när man då börjar ställa frågor om detta Ja då finns det ingenting Det är för att de har inte byggt upp det här på ett sakligt sätt Nej. Då blir det bara dumt Och det är därför folk blir förbannade på mig Och till slut blockerar mig Eller tycker att jag är då jude eller kommunist Och så vidare och så vidare. Mm. För att de, de, vill man argumentera emot För eller mot någonting Så måste man ha kunskap om det Eller man måste i alla fall bygga upp en, Någon form av strategi kring sina argument mm. Och veta och. vad man pratar om också Ja, och det, det är lite det vi saknar i Sverige det, Amerikansk skola är ju intressant på sätt, det sättet därför att lär du faktiskt ut argumentationsteknik och debattteknik i skolan mm, mm. Det gör vi inte i Sverige Vilket Nej. är jättesyn, tycker jag, det borde vi faktiskt göra Ja, och källkritik och liksom, eh, ha på fötterna. Eh, men det är intressant, jag använde ju när jag började leta källor var det började faktiskt på Flashback mycket för där fanns ju väldigt mycket intressanta diskussioner. Mm. Eh, och Flashback gav mig väl, jag vet inte varför Flashback har så dåligt rykte eh, för att jag tycker det är så många skribenter som är intelligenta och pålästa från mm. båda håll som har en ypperlig möjlighet att följa för- och motargument till exempel kring invandring. Yep. Yep. Och det jag märkte jag också ganska fort att eh, alltså de som var för invandring, de hade liksom ingenting att komma med. Mm. Och det är ju alltid en väldigt stor varningsklocka. Mm. För jag väntar när kommer det här grymma argumentet? Vad det mm. nu må vara? Och till och med humanistargumentet Ja, vi måste hjälpas åt. Det faller ju otroligt platt med tanke på hur mycket människor vi skulle kunna hjälpa. Mm. Om, man inte, om man inte betalar så mycket pengar som man måste göra för de här i Sverige. Mm. Vad använder du för källor <clears throat> när du börjar din, din resa? Jag började faktiskt läsa böcker som det handlar om. Och flashback. Mm. Men när det kom till eh, islam så började du faktiskt... Eh, Köpa böcker om arabisk och muslimsk kultur. Mm. Jag läste på om Koranen. Jag läste en hel del historieböcker där man beskriver den muslimska sidan av korstågen till exempel. Mm. Det finns jättemånga intressanta böcker här, som man kan läsa där som där arabiska historiker beskriver korstågen från, från, Alltså från deras sida. Mm. Och där man också förklarar varför man gör det. Det handlar om ett anfallskrig. De vill helt enkelt ta in Jerusalem, så enkelt var det. Ja, precis. Det, det, det var det som var deras grej och korsriddarna gav sig ut och ville ta tillbaka det som hade varit kristendomens äga en gång i tiden mm. eller judendomens äga om man säger så och det är också jätteintressant det här med bristen på kunskap det finns en jättestor brist på kunskap eh, hos och, ja, det är väl nog säga att vänstersidan leder miljonfalt därför att de har inte ens kunskap i Palestina-frågan det, det är jätteintressant tycker jag och sitter och diskutera den här frågan om Israel och Palestina. Det är en väldigt infekterad fråga. Mm. Men det är väldigt få människor som kan svara berätta om hur den här situationen uppstod från första början. Folk mm. tror, den bilden många vänstermänniskor har, att det börjar någonstans med Yasser Arafat 68-69 på något sätt känns det som. Det, det, sen så hände kanske någonting där innan också. Och sen har det med andra världskriget att göra och lite judar och så. Och så. Mm. Sen blev det knasheter. Men det här med att man börjar prata om britternas inblandning, de brukar folk, vad är då britterna? De har väl ingenting med det här att göra? Jo, Nej. det är faktiskt... Det är jo, fast... precis. Men det ser vi också i nyheter. Jag, jag har försökt hålla mig utanför konflikter, men man blir lite intresserad och jag menar, snacka om svartvitt, jag tycker... När SVT rapporterar därifrån så ser mm. det väldigt konstigt ut. Och igen det här, nej nej, palestinierna är goda och härliga och, och ja. de här hemska judarna då, som bara mördar folk. Och det förstår man ju ganska fort att det är klart inte så. Båda sidor gör massa hemskheter. Mm. Men jag tycker, ju tycka, ska man ha i alla fall en stark åsikt så har man, då måste man faktiskt läsa på lite grann i alla fall. Ja. Lägg en timme på det innan, innan du går med i en demonstration till exempel. Eller innan du blir arg på någon som tycker annorlunda. Mm. För det brukar, jag, när, när konflikten kommer upp ibland, jag försöker hålla mig lite undan. Men <clears throat> om man bara säger en sån enkel sak som att, jag visste att palestinierna byggde ett nytt köpcenter för inte så länge sedan. Mm. Va? Säger folk. Nej, det är inte möjligt. För att bilden är ju att de lever i någon slags jättemisär, de kan inte äta, mm. de blir bara skjutna hela tiden. Och visst, ett köpcenter, det, det säger kanske varken till eller från, men att folk inte ens vet om, om det Alltså, mm. de, alla är ju inte fattiga. Det är mycket, en, tror jag, en fördelningsfråga av de här pengarna. Och det är och så klart där. att det är det. Vi har en... Det som så skrämmande, tycker jag, när det kommer till just fråga, den frågan är, det är ju media i princip bara rapporterar från den annan delen av världen, mer eller mindre. Mm. Det pågår massor av konflikter i världen. Det finns ja. ställen där det, det är ett lidande som är helt brutalt. Ja, absolut. Där media väljer att inte säga bu eller bä. Man pratar bara om de här stackars palestinierna. Och det, det är mm. så... Alltså, det är klart att man ska föra fram vad som händer där nere- men då ska man göra det på ett rättvist sätt. Och man ska inte låta det här få dominera media. För det har faktiskt det har dominerat egentligen media de senaste 15-20 åren. Mm. Ja, och det, och det, jag tycker det, det är skrämmande hur en, en, en, ett sånt där egentligen liten fråga ens- kan få så stort fäste i Sverige. Mm. Det, det, nu kan det låta som att det är väldigt ond och elak- alltså, men vad fan har vi med den här frågan egentligen att göra? Ja, men absolut. Och sen, menar, man har bara x-tid att rapportera om saker och då bör man i rättvisans namn då. är ja, vi tar det kriget som skördar flest offer. Menar, det kan vara till exempel i Kongo, liksom, eller, eller vart det nu kan tänkas vara. Ja. Inte en, faktiskt i det stora hela, lit, liten pruttkonflikt, liksom. Det är väl ja. att den är politiskt väldigt laddad, då att USA är på mm. ena sidan, och att eh, ja, svenska var... hotar USA, och sådär, men, det är en väldigt skev bild av, av, av hur det verkligen ser ut här i världen. Det är konstigt. Och det, det är det som fortsätter att förstöra det också. Och gör att debatten fortsätter att vara så pass dysfunktionell som den är. Mm. Vi har blivit så väl uppfostrade i det här landet. Så att vi, vi tror på svart eller vitt. Av eller på gott eller ont. Mm, mm, mm. Och det är scary shit alltså tycker jag. Mm. Det är hell hellre en lång debatt med miljoner infall och miljoner frågor. Än att man bara kan diskutera vad som är rätt eller fel. Det är, för mm. det är inte så enkelt. Jag har lite fler frågor om men jag tycker det är så intressant För jag tror vi har gått väldigt liknande vägar Minst du när du liksom första gången Pratade med en kompis eller bekant Om invandringskritik Eller islamkritik eller alltså När folk började märka på det att det hade bytt sida minst du den situationen eller den tiden? Mm, det, jag hade en Det är lite kul faktiskt Jag följde en En bloggare en gång i tiden Som hette Bahol har jag för mig att han hette Jag tror han bloggar fortfarande och då var jag ju typ muslimvänlig eller vad man ska kalla det för. Mm. Men sen då när jag då drog igång alavbloggen och började skriva där så då, då fick jag utstå ett rent helvete från honom och den den kvällen glömmer jag aldrig utan Det kom ett jättelångt meddelande På MSN om vilken otrolig rasist jag var, vilken islamofob jag var, hur fan hur du, har det gått att blivit SD? -are? Det var så hans reaktion. Ja det var den kom jag klart direkt ja. ja jag har nog en på den någonstans någonstans jag har satt och skrattades åt det för jag tyckte det var helt fascinerande vi har haft mm. en jättebra dialog i några års tid om det här med islam och så vidare och eh, diskuterat om problematiken inom islam sunni, Shia och alla viter och alla de här andra sekterna mm. som finns eh, och det var aldrig några större problem då att diskutera det så länge han styrde agendan mm, ja, nu klev jag istället utanför och tog över debatten lite då mm. var det inte rättvist på något sätt tyckte han, då var det elakt och jag började analysera, för jag gick, det jag gick på innan var ju mycket av vad det han sa, mm. nu tog jag reda på hur saker och ting låg till själv faktiskt Precis, det var inte lika populärt nu Då var det inte populärt nu Nej, jag minns själv faktiskt, en väldigt nära vän som jag jobbade med. Efter ett tag så hade jag allmärkt att jag började gå mumla mycket om alltså det. Blir, man, man vågar inte säga så mycket, men det blir små, små, små pikar här, små pikar där. Och så sa han det till slutet, ja men du, Conrad, du tänker på att du uttalade väldigt rasistiskt nu. Och det var ju första gången jag blev konfronterad. Så jag tog liksom tag i han och bara, nu lyssnar du på mig. Så hade jag en monolog på kanske tio minuter där jag förklarade hur det var. Mm. Och faktiskt så sa han, ja okej, okay, ja, jag fattar. Ja. Och då kände jag, nej men är det så här lätt? Nej, det var det ju inte sen då. Så säger. Det var egentligen ända framgång. Men det var nog att vi var väldigt nära, nära varandra. Och han visste liksom att jag, jag sa inte saker. Särskilt sådana här saker, det förklarar jag mig. Du förstår väl att jag inte skulle uttrycka mig så här. Med mm. allt jag riskerar utan att ha otroligt mycket på fötterna. För jag menar, man gick i många, många veckor. Och kanske månader och samlade på sig liksom information om man säger så. Mm. För att min största skräck var ju att. De skulle säga så här, ja men du, du var helt fel, du är rasist och kunna backa upp det och bevisa att jag hade haft helt fel. Att jag hade tagit den här otroliga sociala risken liksom och gått med det dåliga samvetet och så var jag bara ett klantarsle som inte hade liksom källkollat nog eller missuppfattat någonting. Mm. Men efter ett tag så vågade man ju till slut, ja det, det här är, det är vattentätt liksom. det håller, det blir lite som att gå upp i en domstol. Ja, faktiskt. Har jag bevis nog liksom och det hade jag ju. Mm. Ja men det, det, det är kul att se det som en domstol för vi har ju på sätt och vis en domstol idag i Sverige som mm. består av en pöbel som sitter och delar ut epitet och sjukdomar på, på Twitter och Facebook och så vidare mm, mm. och du blir ju faktiskt dömd utav dem de, mm. de dömer ju dig på, på allvar och du, du det är ju det ja alltså vart jag än går och vart jag än dyker upp så kommer alla, alla de här epiteten och sjukdoms epiteten flygandes på en gång mm. och det är alltså, pöbeldomstol, jag vet att mm. det det är skrämmande faktiskt och det, det är så intressant det när man, jag har ganska många vänner både från Rumänien och från Polen och, och från forna sovjet som mm. de känner igen allt det som pågår här just nu. De har upplevt samma grejer under kommunistiskt styre en gång i tiden. Ja, just det. Och Många av dem är livrädda och mm. de känner igen detta och många av dem packar sina väskor och drar. Ja, det, det tyckte jag. Det var ju det andra väldigt obehagliga uppvaknandet. Det gick nästan från en datum till en annan. Man började se vad som stod mellan raderna i alla mm. artiklar, överallt, alltid, alla nyhetsinslag, allting. Och det här, det skrämde mig faktiskt. Kanske mer än tanken på att jag skulle vara rasist då. På att hur, att jag inte hade märkt det här innan. Mm. För då förstår jag hur alla andra inte märker det. Ja, ja visst. Att man liksom, utan att blinka accepterar att ensamkommande flyktingbarn i nästan uteslutande jättesöta sexåriga afrikanska flickor. Mm. Det bara köper folk för att det är den bilden media sprider ja. Men med lite snabbgoogling ser man att Medelåldern är ju liksom 17-18 år Och den stämmer ju ganska sällan Det mm. så är ju mm. mest pojkar också Vilket är jättekonstigt man... Precis och de är ju sällan ensamkommande också ja. Men mina herrar ja, Men, de... nej, jag, kom, jag kommer med ett förslag här mm. Mm. Den här diskussionen Skulle ju kunna fortsätta länge mm. ja. Så jag föreslår att Roger kommer tillbaka en annan gång Kan man inte göra det Om han vill Mm. Kan du inte fråga? Jag, jag ska fråga Roger om han vill det mm. Fråga Roger och hans katt Om de vill medverka igen För det får mm. de väldigt, väldigt gärna göra Men det här programmet har verkligen Dragit iväg i tid så jag måste faktiskt Ta och runda av nu ja Jag har inte så att lägga till, kommer jag på uh, Jag har sett i kommentarerna på programmet Att uh, en och annan i alla fall har velat kontakta mig Och jag har ju faktiskt en mailadress Jag vet inte om jag har sagt den innan Men den är i alla fall Conrad, med C, at Swedenmail.com konradmessé at swedenmail.com välkommen att kontakta mig med vad det än må vara. Ja, så tack till alla er som har lyssnat också så vi igen nästa gång.